і навіть не тримав у руках Гегеля. Відтоді одверто курив сигарети, навіть трохи пом'якшав у стосунках з колегами. Я зрозумів, багато що в ньому зрушилось, правда, ожив підосім, коли чутки про ліквідацію району стали настирливіші. Як він чекав загибелі служивої Терехівки? Навіть не крився з тим. Впивався свіжим перед грозовим вітром і жадібно чекав гром. Йому поталанило, він перший прочитав у газетах ту гірку для нашого славного селища звістку. Уявіть собі зловтішну радість Івана Кириловича, якщо всі довгі осінні місяці від фатального дня, описаного в моєму романі, я тільки й чув од нього скрушне. Мене висмоктала трехівка, терихівка вбила в мені митця. Я ж хоч і згоджувався, хоч і підтакував йому, уже тоді думав інакше. Але час нарешті переписати для вас з Іванових чернеток контури новели, яку він хотів створити. У мене збереглося декілька її варіантів, але всі вони зводилися до однієї сюжетної лінії. Якийсь напіввигаданий адміністративний центр що символізує собою ледь не Всесвіт. Нагадує Терехівку, лише назва інша зовсім не схожа. Геніальна особливість, що вирізняється з маси своїм розумом, творчими потенціями, і тому зневажає її. Задушний літній день, сіра пелюга на всьому, в розпеченому небі гаряча мла. Спрага, яку в Терехівці неможливо втамувати, Вода тепла й гнила. Крізь усю новелу присмак «Трутизний дух мертвого тіла». Районна адміністративна установа, мабуть, редакція. Порожня, бо саме неділя, Одинак у порожніх кімнатах. Страждає від спраги фізичної та духовної, Ще від самотності. Трохи небожеволіє. І раптом згадує розповідь колеги про нову дівчину, Що працює в раймазі. Для тарахівки кожна нова людина подія не обиякої ваги, а тим більше для геніальної особистості, що між людей задихається вид безлюддя. Одразу вулкан думок, мрій, планів, але він відстрочить радість зустрічі, побоюється розчарування, гмує спрагу, ситром місцевого виробництва, але випльовує, бо ситро теж відгонить трутизну і вода гнила. Іде в парк. Сірий, вицілий, наче ж сухотний, знову думає про дівчину. У парку трудящі культурно відпочивають ігри, атракціони, лотереї. Одинак, точніше, Іван Загатний, новела автобіографічна, колись у трехівці з ним стався такий випадок, покладає і тут не поступитися натовпу, продемонструвати, як легко бути посередністю. Він бере участь у грі. Але все виявляється набагато важчим, ніж бачилося збоку. Натовп Натов пригочиться з його невдачі. Нарешті загатний завойовує приз. Чималий пакунок починає гарячково розгортати його. Обгорткам немає краю, нарешті останній шмат паперу, і все порожнече. Загатний нічого не виграв. Самий жмут старих газет, а Натов присідає з сміху. Згадний іде в раймах, але і там його чекає розчарування. З нього покепкували. Дівчина, про яку так багато думає і мріє, звичайнісінький манекен. Згадний лишає терехівку і бреде в поля назустріч сонцю, що заходить. На цьому обриваються всі варіанти новели притчі. Далі цього малюнка Іван Корелович не зумів вступити. Та й куди ступати? Який би сюжетний хід не вигадав загадний, геній не має куди вернутися, окрім терехівки, нашої чи якоїсь іншої, що різниці лише назвою. Геній знову залежить від людського табуна, маси. І знову мусить шукати свого відображення в очах посередностей, хоче того чи ні. Був, правда, інший сюжетний хід. Звалювати герої якоїсь над людиною, Богом. Він міг піднятися на крилах до зір і звідти зневажливо зіркати на далеку ницю Терехівку. Спершу воно так і мало бути. Але ж справді, який редактор пропустить таку